وَلَذِكْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ قَالُوا رَبَّنَا نَغْوِى عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْعَمَلِ نَجْعَلُ صَلَاتَنَا مَهْزُومًا وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِنَّنِي أَعْلَمُ أَنَّ قال تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى المصطفى قرات و المتقين ان دي بابا د و باشو و تذكر اننا نغادر من وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا إِنَّ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ يَسِيرٌ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا ويوزف مما رضا منصر وآلتهم من قبل ايه يوم باعو فيه وراقلان الله الذي خلف السماعات والروافة بالسماعي ما قهجبين سماع تلسخل لكم وسحر لكم اللورد الذين للبهر اليه وصحر لكم الأدلاء وسحر لكم الشرس وفرد التالي وسحر لكم ليل والمهار واتاكم من كل ما سعبتم وعنبعون ربنا ذو الجلال و الإكرام وإذا قال طايرًا يرسل على النار من ذو بنانا بن الأسرار وإنه خاصر كثيرا من الصراط يعني قدومي ولا رسال فتافور رمي و ربنا يسن في كل دي وادي ما يشين ترابك ظروف و ربنا يمنع ما طلب ما طلب الناس تهوي الى وصوله و ترادل عالم الشروط الله يفعل الله الحمد لله وحده واضعا لقطع عين وذهبا له الى القبور واعطى لهم ثوابا واخذ يمينا يمرق <تصفيق> لهم ذات يوم طارق الى الذين تجدوا فمتعضت او ترضوا احسن من ما بذل في السؤال في مسائل لن تذكر ما نصبته بين من والله بنورات وقد ذكروا وقد علم الله مسبوقا كانوا يترون سررهم في الدنيا فباتت سبت لهم في طوال يومه الله عزيز يا لطال الله دعانا بالصلاة على رسول الله تي سورات نزول کې دعاو یا يم فست سورای نو نا او ترتیب د سوراتونو کې سوال نمبر ده فست سورې راځه ربو ذې سورۃ ما سبق سرا وګڼو جو باندځه یودا چې ما کې سورۃ آخر کې وی سیاډم کفر لمن وکباد دار غافر او توبته ولغي انجام بد چایي ن دې سورات کې د دنیا غا انجام کړي د دې وجنا ور یا مو کې سورات کې ویلو وسخر شمسه وال قمر دې م یاد کې دا بېګړي نو ور سو مې نو دې سورات کې عموده هي نو یو ساکار لګم شام سا ول کا مردا ایبین همیشه لپاره یا مخې سورات کې وی و ما دعاءل کافرین الا فی چې دوی ان انجامی گمراہیدہ وما دعاو الکافرین الا فی ظلال نو دیو سرعت کی پالی باند زیادت کئی د دیو اجنا ورپسی رالو کیا مکی سرعت کی میسان د آمل مشرک بیان کو ن دیسو کے بل مثال پیش گئی د دیو جما و ر بصیرالو یمکه سوراگ کے وی لو لقد ارسلنا رسلا من قبلك حد دی رشمیا کی ن دیسو راغ کے قربانی خی لگی ابراہیم علیہ السلام تو قرآن د دیو اجنا ورپسې رالو انته آزاد سرت داس رغمون تاسو د نورو سرتونو په السلام چه ابراهيم عليه السلام ولاوناد خوشي بيابان کې پر خودي وو راپدي صورت کې بيان نه بلکې داسې نیشتا دا رنګ داسره دا منځه په بيان دت کالي هو دام بياله مسلمان دا انبیاء لیم السلام تکالیف اجمالاً بدی صورت کی بیانی جبتور تکالیف راگلیو دارانگی دا صورت ممتاز دے بدی چا اللہ انبیاء لیم السلام دقومن بجبر آلے وامر صنام الرسول لله بلسان قومي دا روان دي دا سوره منتحد به بيان د الزام د شيطان خپل مو تابعين وباند شيطان با خپل مو تابعين الزام لګای دا دا سوره منتحد به لفظ الاعلام باند سالور زالا فديس روغ سالور زالا نامزه انام لګرګي او داتوبن سرق کی نشته داور صورت تعریف تبلیغ او تذکیر به تريف تا ولي جما سلام مبلغ تورث او پن ورګي با زابرود الله باندې نعمت د الله سلام الله دې نعمت د الله عذاب نه هغه تمه خدا کار خلاصه سورۃ او هل کې تامد ویران لږی مضمون تا اول اتا یا شنو بته تهنید بیا څالو زلال لفظ الالم اول علم او الذين من قبلكم قوم نو عاد او دی علم نباد جدال المشرکین مال امبیاء چه مشرکین و امبیاء سره جگڑی کڑی وی دیم لغز ای علم آج دمبر انیس دن نسم کے علم دران اللہ خلق سماد والارد بلاک دریم لفظِ عالم او دین آباد او حرد مشرقین ابی ما بینام امہ او حرد مشرقین بقو المیاز کے دریم لفظِ عالم سلی رشتہ میاد کے ہاتھ نمبر چوبیس علام طرح کے فضراب اللہ مضلن کلمتن تو بار دریم لفظِ علم سلیشتہ کے او دین آباد علم سلط و للفریقین میسانو نا دو دوارو مشرکینو سانو رمضان لفظِ علم اور دا نمبر اٹھائیس کے علام دراء <الحمدار> الاللزین بدلون مطلب لائے گفران وحلو قوم حمدار البوار سررم در لفظِ علام او دین ابات زجر منکرینو تا او تقریفو او نو اول آتا یادتونا بطور او بیا سالور ذرا لفظِ علم اول علم نهم ایاد گو غیر نباد جدار المشرقین محل انبیاء دیم علم آت نبر انیس او غیر نباد آو حل ریم علم آدم بر چوبیس دینا باد علم صلاتو للفریقین سلورم علم آدم برٹائیس کے او دینا باد زجر و تقریب منکرین تا او واقعاد ابراہیم علیہ السلام سرد زوات الراؤنہ اول کی ترجیب الى القرآن او حکمت دنزور لقرآن چا قرآن اللہ صلح را لے گلے ہو دیلے را لے گلے ہو خلق در کیا روح نا رنان ترالباسا حلیب لان مرا اللہ پویی بمانا دی حروب ہو کتابن کا اګیتاب را لګلې موږ دې را تا ته د پاره جوړګی کړه دې ترونه ناته ترود کو فر د چرناد بيداتونه رنا دی ما ته را و با سي بيز ربي ملای الحمید فوقم دمت دی وان دی لارې د غالب صالی شی وزاتہ الله الذي لا راز چغلو اختیار دې دا چې بردي او چې کتا اوه وروذل کافيرين من اوديد او انا گته کافر الله د اعظم صحنه تسخ عذاب او له ورغلي شي کافرونا الله بو الذين يصيبهم الله يعذب الدنيا ولا الاخره نغه دلا هغه څنګه جهور کوي د دنیا په مقابل د اخرت کې او باندې خل کولا د لارې الله ما لار الله وَيَا بُونَا آئِي وَجَعُ لَتَئِذِي دَمَا كَقْوَالِ وَلَائِكَ بِي ظَلَانٍ بَعِيدٍ لَا قَسَانْ دِيبُ غُمْرَائِ لَرِكِ رَحَقْنَا لَاڑا لَا لَاقْنَا دِيَرْ لَرِشُمْ ملکی سرات کے سوار نسم آیات کے ویلیو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا بِي ظَلَانِ دلدویل آئی گفید ونالیم با عید داک ساندی پا گمرای لرک داکنا دیلنی شروع امار صلیم رسول اللہ بھی لسانی قومی نزل اگلیم گیا و پیغمبر مگار بلا بلوی جا دخبال قوم پا جبا دخبال قوم کم کم تا جبه پیغمبر را لیگر داقا کم پا جبه را لیگر دا کم پا جبه را را لپویشن شا کم پا کبرا لپویگی نو کاغج دا تا کبرا کیا پوختانو تا خبر اگئے اوائی عربی او فارسی نازب پوئی گی آوات آباد قوم بجوہ خبر اگئے نصطاب خبر باندی با پوئی گی ومارس اللہ میر اصولی بلسان قومی نرے لگرے مگائی سے او پیغمبر مگا پجوہ در قوم چې قوم با جبا خبر گئی شئر قرآن اللہ دی پر رحمت تنولی گی بیده پا خبلا جبا ترجمان چی کولئی لا اله الا الله و این نشتر معبود برحق نو نشتر پختون معبود عربی برحق فارسی پختون کے حاجت چحاجت پورا کرون کے نشتر بغیر لا اللہ نکل سو پختون کے ہوئے نہ ومارس الله من رسول الله بالسان قومي نزه نیکله من غای سیو بهمبر مگر په جواز خپل قوم فایل دیوباینا د هغ دی باراج سرګم دیتا زګد په قوم په جواز خبره کای قوم یو خبره شه القران با کله کله مور سره وخت ډیر می دیر, دیر کړي او جب خبت باشو ایدو بار شو ایدو او جب مور, مور نزده کی چه ده مور نه جب ازده نکی مور په جب از سقه براو کی ویده اللہ ویده شاید نمارد کم راید ویده اللہ پاچا جب وغشی توفیق ورگی چه اللہ جب وغشی اللہ او دا اللہ دے غالب ویجمتو آلا وَلَا قَدَرُ سَنَّا مُوسَاً پی آیات دینا اُس درگی پی تبلیغو موسیٰ علیہ السلام تاغوراں مسلہ کڑیوا تاکی شرہ لگلے ہوں گا موسیٰ علیہ السلام ان اخریل گو مکم یا ظلمہ دیلا چوکا قوم ستاز تیرونرنا تا نوصالح سلام من دیل علی گلیو قوم تیارو گی پروتو درنار راو باسا انقلابو نا دوک سمدی یو انقلاب د تخت او دو بادشاہ دے یو انقلاب دا کی دیو دا مل د تخت هون ده بادشاہ انقلاب کو کافر امرو لی مسلمان امرو کافر را پاسی انقلاب په پا ملک راو یو د ده تخت نا کس کیاو بل تخت او انقلاب د عقیدی او د عمل دا دا انبیاء علی کارو چه غلط آقیدی اوغا بے بدلک لا خلق تردلائی دو جو کا قوم نے او پانو ورگا دایلا بازارونو د الله ایام الا ایام پمانال زابرو مرضیه متونو مرضی یار پانو ورگا بنے متونو د الله ان نبی ذالکا لا دل کل صبرن شکر یا گیناندی گدلا یلی دا بارا داری او سور کون کی شکرستن کی ویس خال موسیٰ لی قومی کلا جوی موسیٰ لی قومیٰ کلا جوی موسیٰ لی قومیٰ کلا جوی موسیٰ لی قومیٰ یاد کئی نئے مطا اللہ پتاسو باندی کلا جخلا سکرہی تاسو دا فرعونی آنونا را بنا جون دا به بری حدیث دا سچینه کایه خوږی زالکم بلاو ان ربک ما زیم دا رنګ کې دوه تاسو کې آزمائش او طرف در طرف تاسو مړلو یو دا لوی امتحان دی چې سر دې دی دا موږ ویاصدا زن ربکم کله جنانو gusts ta surab کتا شکر با سین زیات بغمتا سنم مدنا او کتا سین گارو گن گنان عذاب زما سخت شکر موخه نعمت الله نور زیات کما او گن کار موخه زما عذاب سخت الله په شکر خوشاليږي جزا الله شکر ادا ک اللہ به خوشالی وکال موسی اندی برو موسی علیہ السلام کتا څوک ورغه تاسو او چا چې زما گږي غوند بیا کیننه الله به برواز شوی تاسو عبادت ز الله یتیش تا حلم یادیکم نبا اللہ دینہ من قبلی کوم آج ندیر آغل تاستا خبردارا کسانو تیر جویدی مخیستا سنا در قوم دنو علیہ السلام دا آدیانو سمودیانو حوضا کسانو چرستو زینو لائی آلام اومن نا قویب داداتا غیباتی مگر اللہ دا معلوم دے شغصورا دیر شویدی محسنید تخمینا خیلی یا خیلی اغنید هم پتنیشتان تجورا دیر شویدی تخمینا موارکین وی لا یعلم محمد اللہ نقوی و تعدادا غیبان مگر اللہ را غلی وزئی دان بیادی بدلائی لو فردو ید یاو بی خیال کوئی ردو کی ضمیر چاہتا راجے دے او بی افوائیم کی ضمیر چاہتا راجے دے اول مانا فردو اید یاو بی افوائیم رادو کے زمین راجرے دے قومن ہوتا افوائم کے زمین راجرے دے انبیاء ہوتا فرادو اید یعوی افوائم واپس کا دے قومن اوپلو لاسنو لرا فی افوائم قفلو دا انبیاء لے مسلام کے صبا د ا مياو ما صلب يا نولا قوم دراول او ام بیاو راवे په خله لاس کې وو چپ چپ خبرونه دي چپ دا بیاو مخلي به لاس کې وو چپچا چپ مونته موایا فرذ الیوم فی واپس کړه دې قومه ولا فخلو دا انبیاء علیم السلام کی فی افغائیم هفا خپنو خلوکی خومنو نمانا دا فرادو ایلیعون بی افغائیم واقع سکا دے خومنو فلو لاسننا پر خپنو خلوکی سمعت ابو سړې جذا خندا نو او اځ پچموزه کوي او چاپوري خان دي دغه ما کول روانه شي دایو انبيا pore دوګل ګولې پچموزه به کولې خندل به ور pore ور وروالې دا نو سکل فرادو اې دی او بي وا الله سنہ بښنه ورنودې لازمي غلي تهونی و او خاندل به انبیاء وو ا اي زرح په نتاو کوله لازمي غلي تهونی و اي بو فردو ايو وي افائم وا پسګه ای بوله لا پښتنو خلکو کې انبيي به ملامت کول نو بل لازم به پر خپل انده ها ها ها ها او خاندل درې مانا اې دياون کې زمين راجر انبيا ہوتا فردو اې واپس کړي کومونو لا سنزان بیاله مسلمان فی ابویم په کلوغ نوږه سمات لاوان چې نور وې وس ذره سید لا سنزان بیاله مسلمان الله لگو لاز باندې ولا تاونه چا ولاو چې نور وې وس پرادو ایدیاوی افغائیم واپس گذائی خبرو لاسون لرا پخبرو خوشیم مطلب دا دیر تاو دا غسین آن پخبرو گتبے چکون لگو لر پخبرو لاسو بے چکو لگو یاو میں عزو ظالمو حل دنیا کې بلاس چک لگو لیو یا وعده کوم بکو نواسو چې ګورنه لا گئی وکانو انکفرنا بمورزند بی او هی دیمه ګوهر کاوه باراج تاسو له انګلیشي وی پاغي او مونږ یو شک کې دا نه تاسو مونږه ایلا لا شک ووږي انا ترتلو نو ريبا بياو دديو ايا پدیندا الله کې شک ويو الله چه پيدا گونګه را سونو سمګو رزدگی تا څولان د مصیبتونه دې مقرره تا د سمارت مصیبتونه مخلاص کی نیټه موهسم مقرره ده درج نیټه ولرستو کی نیټه په اوسم خپل ټیم دا نیټه تمرځي و مصیبتونه لرنللې کی بازي بازي فری غور باندې په خپل ټیم خپلانه او باز رنجي ا مر ترزي غړې او باز رنجي نه بڅټه په راشي مړشي ا روزوبه کې د مصيبتونو نه احوال یې ټایتا وايو اخر قم لاجل مصم ما روزوبه کې تاسو د مصيبتونو آن ایڈی مو کرا ریتا ویڈای ای تاسو مگر بن یعنی ای زمگا گولتا که ایرادا کوی تاسو جبن گئی منگا داسنا چه عبادت کو زمگا مشرانو فاتونا بسلطانی مو بین رارای منتا دلیل گارا خارتلا هم رسولونو ایڈای دان بیاود دائیو اور دانت لو رسلوم انانو الا بشر مثلكم نیو مگا مگر بنیان یو تاسو څنګه تا کی انبیاء ویمن صاحب رسان بنیان یو اده وای جوړ دک دے تری دنیا د زړه تاسو را ده کوی چې بنګی منګا دا نو چې باد د کوڅو منګا مشرانو ورې دونان تاسو دمع یاده کوی تاسو جبانګایمګا داسنا چې باد دکو زوږه مشرانو فاطمه د ضرورتای موبین راي دلیل ګارا ګارات لا عمره و دیتان بیاو دایو نوی منګار مگر باندې یا نیوز دا زه همته کې لیکنه الله احسان گئی پچاوا او جی د بطیغان الله را دا وه الله احسان کړه مې خو منګي امبیا کړو مو وستا زه ته باندې انيو و ما ګان د ګم بسر قانون هولا الله يمنو علامی شاو مین اعبادی ها لیکن اللہ احسان کئی پچابانی جا گوشی دو بندی گانو دو نا مغسناس خود دی بنیانیو و اللہ را بندی احسان کردے منگی دیلا چون کرییو حضر گیوی وی بدا بندی وائی را تولید آلنور لولوی نو داروړو نو باندې بدیه لاګه کیو نو باغای ودا وای راغلی و نو الله و یو اهمیا سیمو رحمت ربک نانو قسم نہ بین امای شتاو زما رحمتو د ویشي داو زما کوغلا شهر قران به کې دې مې کته دین د دی چرته مونږ او چرته خدمت ولكن الله يمن على ميه شاميه عباد له كر الله احسان كيو پچا باندې ژغور شي زبانديان زه الله دا ومكان لننا دګم سلطانين نيشته منلا راسته ار چراړوغا مگر بيجاز د وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَ تَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خَاسْفَا با اللَّهَ وَعَذْنِ زَانْدِ اسْمَارِ مُؤْمِنَانَ وَمَعَلَنَا اللَّهَ نَتَوَقَّلَا او اللَّهَ او سَدِي مُنْ لَاا جَمَنْغَاً زَانْنَ اسْمَارُوبَ اللَّهَ وَقَدْ هَدَانَا سَبُولَنَا او تَعِسَ رَامَا زُغُسْكُرِي وَمَنْغَاً پَل والله نران نه لامه اضتهمونه خام مون به صبر کووغبان چې تاسو تلیفونه را ول مونږهتهمون ته تقریف را ځي کانزل کوي بعد راې کويمون صبر کو سکی د کا دغو بلسه کار نیست دغه نه د قران خدمت دی نه بل سکارسته د دم مرصاد کوزره تاسو تکلیف رسول دی ورنا اسبرا انا لما ازیدومونا هاغه موږ به صبر کوو 파راتی ګنی ګورځتا سوره غرم وان الله فلی توکلوا خاص با اللہ زانده و سفاری زانده و سفارون کی و قال اللذین <سؤال> ها کفرون رسولیم بیا کسانو چی کفر کروان بیاوتا خام خوابوا زمگا تاسور زمگا زمکینا او گورا دیوی لنو خریج جانا کم من اردنا یو خبره قامغا وبا تاسو زمونږه زمکه خبره او الله تو د نفې میلاته نه تاسو زمونږه په دین دا دوه خبرې وکړي نو علاوه دوه خبرې وکړي فا ربهم وای بوقلا ذن بیا وترد دایو یو خبره لانو لگن الظالمين چالا گومنگ ظالمان او تم ورانوس کنا غومل ارض من بعدهم 함غا زے بدر گوتارتا بزمکا کی رسدینا اللہ بم دو خبري کړی تا سنا بزا در کوم دیبا لاکوما ذالکالی من خواف مقامی و خواف وعیده داد پاراد آگا چا شیریگی زماده پیش آینا یا خواف مقامی یریگی زماده دریدونه پده و خواف وعیده و یریگی ده آزامنا و استفتا هو و طلبت وخوابا کلو جبارن آنید تاوانیش هاری او جبارن آنید سرکش ایناد گر آجزان دیگر گر آغا باطل برستالار ختم شر من ورائی جاننم آخوای دینا جاننم دی ویسقان ماین صدی دینا سکول به جی دیوانه د اوووینو ژو انا یتجرعه ګړګړ وځه ری دی لرا خریب بني چې پیاودار دی ری کی دی لا تارخه د وای سړیس کله نشي ناره ناره ګډ کایو تریو شه داس تاریخ ښا ګندا چې به پیاودار نشي یو یو ګډ با کایو ویا دی الموت من کل ما غانن راځي واز تمرګ هر طرف نه او نه وای دی مړ کیدونکي ته په واه مرګ په راغه مرګ او راځي و ما هو بالميت او نه وای دی مړ کیدونکي سره و به مرګ ویا دی مود من کله ما کعنین راضی ودا مر مرد ها طرف او نو وی ملګی دوم کې او هغه د دې په هزار سخت هزار مزبوطه مسرول لینه کفروا ال مثال پېش گئی د عاماده کفارو څه د یو اعمالونه غړو حاجی کډه او موزه کډه او که راته و هغه عمل اس قبول نشو مثال لا غزانو جاي کو ور کډه پرب دا مال اعمالون زایو په شان د غیروباندې چې وانه زی باغې باندې باد او چاکی لا بیرونه مبا کسبه ما شه او قادرون شیدایو واسبان عزیز دایو داسناځ دایګلو به شی باندې زالګه او زلالو دوید او داوند داس ګومرا ایلره د حقنا چامل کډو ارامل قبول مشه عاملت النصیبا تسلا نارن حامیا اعمال کڑے وسړې شو ابيابم ځای جانمي ها اعمالو نه به تابول نشي ها هر چې کړو ها عمل آوي قبر شو قاتمنا ال ما عملو منامل فجعلناه ابا منظورا الا اوزبال لفظِ عالم دویر او دینا رو سو اوال المشرکین فیما بینا هم اوال ده مشرکین و فقمت میانس کی آتانا گوری اللہ پیدا کری دیا سمائنا زمکی بریشتیا که بخشید اللہ نرکب کی تاسو دماغد زمکینا رابو علی بپیدا ایش نوی باندی وما ذلك الا او لن ذا کار په الله باندې سران دا الله ته ګران نه دا, دا مقدس ما کې رکی او نور پیدا کی وبرز للای جميعا بیش بشیده الله ته ټوله <coughs> وایا کمزوری ااکسان دا جره وزور اور اغیو مشران ااکسان دا جره اوزور اور اغیو مشران اا کن مولیان دا پیران دا بوئی ام کناء لكم تابعان تاسو بسیود روان ونگه تاسو لرگونگی دا مگناء دا ازادن لا نسشه قالو لئو ادان الله لا دين اعكم وای یو ار د بیرانه وای یو ار د هم شران لوه دان الله ول اداینا کوم های کومتا الله تاسو ته لار هوځلې وې مونږه لانه بلګړې چې موږ یې په سمالا او ګړې وې مونږه تاسو ته لو خدا نن لا ولادینا گم کالا مولا توفیق را کړې و مونده تاسو ته الله روخ دنه و برابر را مونږه اګه مو فریاد کوو او دغری کینو صبر کوو مالنا می محیز نشته موږ لا رات ځای زخلا سی دا تبریذ عابدی او معبودینو جا گرد آبیدین و معبودین و موکی سورہ آراف کے اتوشتم اتو درشمیات کے امتیرہ شویدہ سورہ یونس کے اتوشتمیات کے امتیرہ شویدہ رسو سورہ آزاب کے امراضی وشبت میات کے سورہ سبا کے یو درشمیات کے زلا جګړدا بيدینو او د ما او درته ام زکایو وکاله شیطان نو دایو راځي هغه مشر نیکه څنګهږو هغه سره راشي وکاله شیطان نو لم ما بلی الامر هو شیطان ګلا جفسل بشو اید یا کنا الله وه دګړ تاسو واد رښتیا او ما دګړ و نو ما ته مګتا سره وادا مامدار سره وادا کړي وا ما ما تکړه لیا له ګمن سلطان نو مالنا تاسو باندې زور مگر ما داو درګ تاسو واستاجد جملین تاسکه بول دیا وګړه زم ما داوته ورک او تا قبول کو ما وی ټرک یاد سپیربهه باندې یو تارا پرډګل راوځتي ما بوزورا نه راوستي چې القران الله دې رحمتولویږي بيلن شهر کې مدرسو ما هندستان کې ناز ها بچه هشوه ما کامراه کی گیتاب کوتا ما جس چال جبار راواتا ما پچاتز ما کامراو اومی کانتا لانده سنگ ده اپاگی اندوان تیری گی اندوان روان دی جلوش ده او دا یو آواز کئی روان دی آواز کئی گانگا جی کی جه گانگا جی کیجے گانگا جی زندہ باد گانگا جی زندہ باد گانگا جی کیجے ویجی دل ترارم یا اولادن یاوزای کتا صدق پکارا او گانی تلن بشرکان رواندی او آواز گئی پیر بابا نوروی زندہ باد پیر بابا زندہ باد ایمات آگا مخیطا شدی گنگا جی کجی شی یاو دی ملیشیات اطلاعوما کولادمپور که یاو زیارت دیده اندوانو یمان اللہ دیو بخی راساراو نواغا زیارت دیده آگی تا دو ساو بہتر پوڑایی دی دی روچات پکار که نواغا تا نیر آدھا لگو گو را چکر در بانده زاینده مې وا تخیل بیا دلته لو په دې کې دا اندوان روانو یو هغه په املاکې د اوسپنې کونکی اچولې وي سرمن کې روس د کاسانو نیولې لگا ولټېس پېچي اپ مخې زور کای او دې پشار شاراکا یې نیولې دا غناونې به ایږي او یاو یاو برادی کانڈول که غشکی او والی کراماتی روان روانده پا برا یا ما بابا ما تا خود و قراب شد درست کند دونه سخابوی جنافوتا مای داسی دیوی داده نظر مانه لی نو د در پایو دیچکی بسار دی نظر مانه لی چه برا لادو نوارده سبیلی جوڑ کرده نين جورو لاړو دای په لا د پایو کاټوای ورکړه او باګه سبیل کې واړو لا او دله به او چټ ورک راځي ځان جنا چټ ورکې شدل دی مو کا دل دی مو ورته دا تا غن بخش کې وګورم د پایو سبیل دې جنا دروازه لا جنازی دروازه اغئین دواندی نو مسلمان چې وسالو شو دا ولن محمد عبدالله کې وو ده د تیری درام تیری درام لن محمد عبدالله کې ده نو سوسيالو شام مسلمان چې الا انده د کومه ساجدوملی مګر ما تاسو را دعوت دار ګر تاسو کابل بیا وګړه زمام فنا تدونی ولوان نساقوم ما مملا مت ګوي بل ځان مې ملا مات کوي نیمزه تاسو پر یادرس نیمزه تاسو پر یاد کبلو کې نو تاسو پر یاد کبلو کې زمام اني کا فرد به ما سره دمونی مين قابلو زه انکار کومه باغځه تاسو شرې ما درا شیطانی دا اللہ سر ایشادار گردو لیو دگا غیر اللہ دا اللہ سر ایشادار گردو شیطان گردو لی سرائنی ساکر دیر شویو یا دونی من دونی اللہ اینا سا یوسن واللہ سمعیات و یا دونی اللہ شیطان مریدہ اینی کافر دومی ما من قبلو ان الظالمين لهم مذاق اليم يا جنان ظالمان چدي ديله زیاواد دردناک او دنا و کرشیاګسان ورته بشارت ور کويو دنا و کرشیاګسان چې ایمان راولې عمل کړنه کو جنا دونه دایي وي یاد لاندې دونه دونه اړینواله هميشه وي پدي کې بوګم درات دایي باندې او بشک شایز وي وي پدي سلام سلام یو بل ځووي باجو ساي باچا باجو ساي باچا بچو کې وایا لکانوي وي وای بچو کې وایا یو بل دوي بچو سې الله الم ترا کے وضرب اللہم سرن کلمتان توییبتان او درم لفظ عالم او دین ابات علام سلطن الفریقین دوان روڈانو پیش گئی دو موہیدینو او دو مشرکینو آتان گوریس رنگ بیانی اللہ میسال دا کلمی توییدو وشاند اغا ونی مذبوطی باندی تویی باتن اغا خونا مذبوط اغا اصلوها تا بدون چی موندی ده مذبوط و فروع و سمان او سانگی براختلی دی موندی مذبوط دی او سانگی براختلی دی او گناو میدان دی ورگای میو لرا ارواخه بوګم درات دی باندې او بیا نه الله میو ساتنه خلقتا لا الله میه تذکرم خام غاج دی یاد وسه دي لا تمی ساتنه الله دی له وي مثلا توحید داسه زالګه مضبوطه ونه جړې مضبوطه سانې دا سے مسار دا التوحید داڑی جڑی داڑی دا سانگی غفالتی کیږي و مسالو کلمہ دین او مثالا کلمہ دین شرک ابن جوزیما انکه ازل المصیر کې دارې ماتین طیبہ کلمہ مسال التوحید کلمہ دین مسال شرک مثال دا کلمه دا شرک پشان داگه ونیم بی کار بانده ده چان خلون شویوی دا پاس دا زمک مال آمین قرار نوی دیلارا تنگی دل سجده مڑای نییاسی معمولی دا زمک دا پاس انخطی چلگه سیلاع راشین وڑی دا سی ماسا خبر دا دا یہ بنیاد دینی استے نیشته پیرانی نیشتہ پیر جلانی بجلانی عبدالقادر رحمت اللہ لے زکیولی ہو من شاغ بلند بار برز می وے توحید من بلند بار برز می توحید و درا سنگ ز زنارن دارے م زوال توحید یو مضبوط ہو نہ د میو ڈاکی ما سوکی جو پکٹو لی زمائز پروازشتے ہیں خلق میو ڈاکی ونا په بادنیو لی بیو میوی تای سوکسن ہوئی اب یاوی شکر اللہ کن مردیم راسی دیم با دوست شکر اللہ کن مردیم راسی دیم با دوست اورې بات بری ہمت مردان ایمان شکر دے الله چې دوسا مکان ته دیور اسو زم ما درس تدریس تا دي کینولم د قران خدمت تا دي کینولم تا بیا وي اور فی تمہیں اندیش زغوغ غیر کیبان اور وی دو می اندیش زغوغ غیر کیبان اوواز زګان ګن ګن ګورادرس کې ګدارا ورفي درخيبانو چې غو نه مې اړه داسبو غا پارې د بغیرې څنګه شي کوملې دای په غاپی غاپی لري کار تفل کار ګوا ومصلو کلمتن خبيزتين نثار لا کلمین شرکو په ځان دا غو ني مې کار دې ژوند کولو لشي د پاسوز مګنا مانا من غرار نشته دل ډینګ دل یصحاب الدوله اللذین منو مزودای الله کسان چې ایمان دراوړی دي پهینا مزبوط باندې په جوت زو او فل اخره اجر به ورغي اخرت کې په دین الله مزبوط کې په توحید مزبوط کې شیعر قرآن با کلا کلاوی افالت شموسو الاولین و شمسونا افالت شموسو الاولین و شمسونا ابا لاو بگلو لاو لالت تغروبو بخوانین ورون لار رو او زمانگا انوار اسو بنیسو نارو لار ده لار لغا مبتدین داغی نم خاتم شو دا ذکر ختم شو دا اغای شور شار ختم شد او شیخ و الله اللہ دی برحمت نوری اغای ازم زنده بعد تی دا اغای امیشن ازم زنده بعد تی دنورستان پا گرونو که دعا گانه وردکی دا د نګار او د بلښان په دښکو کې دعا غنوي وه چېږي د دنیا په ګړګړ کې عادي صاحب عبدالله الضیا بن بالقالب صاحب دی فی الحیاذ دنیا او فی الاخره ولله الظالمین مور کوم راوی الله بظالمانو وي یفعد الله با انسانو امام ابن تیمیاء اراد اراد بکری کی ذکر گئی آلو سننا دی ذکرهم و آلو البدا ذکرهم سننا تابدار اغا امری او دا اغا اینم جونده کی گئی او دا اغا اینم ختمی پو جوان دي نو مروکشي پو جوان دي خاتم شي علاوه کاساني شګاله وفات کېدو سور ابراهيم مشوروګه او چې دي آیات لراغي نو ساي ورګه يوسابيت الله الذين امنوا بالقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَعِزُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ تذايا ديوي ذ ساي وركم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا سَنُرْضِي الظَّالِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ جَنَّارُ سَجَرُوا تَخْوِيفًا هَذَا لِЛЯَ مَثَلِ سَلَامٍ انم درا ته ها کا سانو ته جاي بدل کني مد الله دوه جل کوفر نا وحل قومم دار البوار را واستقبل ها لا کا تا ا ګور لا کا څه جانم بدل جانم ای اسلام د جد نکي و و قرار او باز زائد اس استو میرا جانو وجالول لله اندادار او دغور له الله بمسل الله اندال جامدین او ندوی مسلتا حرکت آسان ویلو عطا یو ولا سالوو دین عطا یو ولا سالوو دین وَشَرُّ الْجُمَالِ لَخَيْرِكُمَا فِدَاؤُهُ تَنَبِيُّونَ سَلَامٌ بَدُوايَ تَقُضَاغَ ذُو خَوْفٍ قَوْمٌ نَرَجِ تَقُضَاغَ مِسَلِي وَجَالُولُ لِلَّهِ أَنَّدَا هُغَدُرُ اللَّيْلَ لَا لَرَابُ مِسْتَالَا تِرْبَارَجَ خَطَاشِ ذِلَالُ ذَ اللَّهَنَا وَايْ وَازَ بِيغَمْبَرَا نو یقینا لروستا سده ووړتار ویاض مابندګانو غسان ځاچي من راوړل شه په دې کې دې موږ افغانځي د هغه نه چې موږ دای له ور ده سرو والا نیا پټو خار ما کې چرا نه او راز لا بې وی ولاه چھے نوائی بھائی کے لیندے نو بے ذکر کا شرائع پر خیاس کرا وَلَا خِلَالُونَ آنوائی دوستی دے مشرقی نو فائدہ وارنکی دوستائی بے ختمی شی اللہ اللذی اللہ ازاد دے چھے پیدا گری آسمان زمکی او و راید برن بارانه و بازی پدیبانه دمی اونه خوراستا سودا پارا او تا سودا کشتایو لی تجریحا فی الباری بی همری دیده پارا چیزی در احاب کی پا حکم دا اللہ و سقرالا گمو الانهار تابیگری تا سودا دره تا بګړې تا سود پار درې ابونه دریاونه تا بګړې او دریا دریا سین تا لوی دریابو او دای راګیرګ پیاو باندې باندې او باندې سر د خاور یو د ګټې او باندې باندې دریا براونیس اتیا مل براو بړي داب دی ولاری ای پیراګیر ګلی اواله جلا جوړګ ندا خوازید نو خانوی ډیم راشلیه ډیم کی هغه انجینیر چې د دیو انګریز دوه زغر وشته څه زناکه ما شوما بیا چا توی وې آیات پیو لیکل رب الضي بند باسي بياوري كل وسخر لكم الانهار دا يا ته ويلي گئے اس ماي به بغر ګټو باندي لكم الانهار ولل لطابي کړی وسخر لكم الانهار دا وي کړی ساز باروالي وسخر صغر لكم شمزال قبر دای بينه شل قران الله دی رحمت له وړي دا پړ دی باید دا مدرسې پیځه پاک ځلا دا شل قران با جوړ کړو وړي کې باسه لا براغه مدرسې به وړه لږې به را پري وترل صبر بروان شو دیوار نه به یاو زالی دیوال کړه وړه مزیدار زایاباد کړهو دیګه باران ډیرو شاو سہلا بره شي سہلا بره دیواله وګورځو چا ته مره پریود څو کر ډیر زیات خپاشو زګه زای جوړ کړه وړه خوشاله و دوران واغلا و په پارام ناشتي ا سہلا بره یو وره دارای سم کې кат پروتو شل قران ډیر زیات خپاشو او لاړه دا кат کې کې لاسره پدی کې او تند کته طرف نه را روان دي ور سره ملګری دي یو بل دوی ورګه چه بیا کېږي ورګه چه بیا کېږي کته یې هله بل پتاوان ډیر کو دی شل قران چرالل برا راو کاتل چه برا راو کاتل چه القرآن نازده نو اگه خواه ترالل بایسانه برطاله غم رازای لن رازی پتابا نو تابا گوری جوری که دستا سال ده دو اگه تا وزان غم جنگ کارا که اگه در کلک سنو نو څنګه چې قرآن ولیدل یا خپو یا ناسافه مسګ او خپل یو په خیر په خیر دا لوی نه چېږي سوشل مکو انا وې کټراوا و دوی ما کټراوا غسه وامي چې دوی کې دا صدق چای په خاطر مزيداره چای په ما چای رااړه لایاو چې قرآن دوی یې چې ډیر زیات خپو اسو کڑاو کډه ځانم کڑولیو دوره کوله زای جوړ شوی او هغه په ورګورځو چې روان دان نه راو دي دیم بیا وې هرې دې تورم مزې زار زای جوړ شوی او څه هغه بدرای ورګورځو نو هه اوس باسه کو شعر قران چې ما تا ونی خبر کورنر واده ستا کور تا ووره تیولې نروانه روزګه نروانه چيبې سي او سرويسه جوړولې مي شي کړه نو کور نه ا ما لا موازره سي دا به زمانسته دا و چې ځا دې به دا به نو به نو په نوې با جوړي زماستا بسر جوڑای بے کرن داغل پور دے اغا بے جوڑای دینا بے خجوڑای دا بے نو خوشکا پریہ منا چایس چا میں اس کلے شوا چایی روان شو لال چواتل شیل برانوی تپا ما خوش آلیگی زمداروی زانت دارو تپا ما خوش آلیگی ورکت زادت دے خباکم چو آدولاوی اغه اړ یو ضرور صړیو وړی پښتن صړیو ها دا پښتنو په مزاج خوې دا هغه تبي وو د پښتنو زه جبرې من کې کار کړو د نارمای بزایګه نه یاد دینره هاو د سختای بزایګه داغه نه خو پختون بیا بل نو چې د سختای ځای راغی پتاو غجالی او کوه ساړې بازار باندې کوي هرهګه چې بیا نه کوي هرهګه چې بیا نه کوي نشه القرآن الله دې رحمتونه ورېږي دا فرض دې راو باید طالبان دا به ویلې راشي صباح په را راځوي تر مسجد ما مدینه پور نو بیا به ویلې دا وباړ نو جوار دا دان دې ځلوي ز شرقوش ورګړای نلنګي به پسمکه په شپو کې خاخ کړل هله یې راشي بل ما ورزره وډاړو لرګي به خاخ کړل وی وی دا ګډاراله په یو سالي ورتا کې دي چې طالبان به ګډا ورتا کې به دي څنګه جوړو موبيل او ورګ په بل طرف راځي اوی ویله یې شپې واچوي نو طالبانو بچاپن لا منو کې او چاپ صدر وګو هم دا چې راړی او چلولې به اورو نه وي نو بدرای به تنه ببل او وړ نو بیا به کاندو کلوستا ان دیوال به ګراو کيجو دا بدرای به اړو نه راړ نو خلکو وایي بیا ګم بدرای و توب شي کې خدا غا غا خدای تقوا هو نو دازي و تا پهو صدا ټول بند ګټوي و تا ها داد شیخ نه رستو بیاو شو در مدرس هم مخیه جوڑا و بند رستو شویده نو الله تا اگه کو وخشویده نو دوالو طرفونو دیوار دا بندونو نوکڑا و غیر آگیر اکڑا که بد رای ها خلوص کو وخشویده خواهی کنه دا اللہ او عمر کو وخشیده حضرت حاجره اگه سفا و برواکی مندی و بولا والی بازت لا و دا آقی اگا آمان دا اللہ پاک نو آقی دا او دا آجی ساو گردولا او بایی کنن بادشاہان و مروازی او چکم زاگا تیز دلتا لیوا نو آقا زاگی اوی تیز بازی شنل آئی دونه لگو دیدیم و ساکارا لگوم شنز وال کمر دای بینی تا بینگڑه تا صلاح نوراس ممای آمیشا او تابیدار وسګار لا ګمलेला نار تابېګړیا ساز بارش باورزه وا تا ګممن ما سات دمو او درېګړ تها سول هراګا سره چې تاسو مختلف لا ویل ربيز حال دا نه چې په خلګان ګویل يو چې سړ انسان حالت مختلف ذراته واګه ولا ورګل واین داودونه مات الله الا دصوا کشمیراینے ماتوندا الله اوه کشمیرای دیلا کدا الله نیمتون کشمیرې د کشمیرنه بهر دی کشمیر له نشې کم کم نه مات به کشمیره واین داودونه مات الله الا انال ان انسان لذلوم كفار يا جنا انسان دل ظالم نه او نا شکر خدا انال انسان لذلوم كفار انسان دل ظالم نه او نا شکر خدا هم دغه سيات سوره النحل کې هم بیاوي اتلا سميات کې ولته دته ما او قل بيا ان شاء الله وجوام شدن دوي نسال الظلوم الكفار او ان دوي ان الله لغفور رحيم داول دا يتظم ما ذا لكلا ويس ابراهيم قال يا ابراهيم السلام ورب ازم اوردو تاكل ذ امن ويمني او بات كمال روز ما اولاد لا ده عبادت درگاونونا ابراهیم علیہ السلام دعا مختیوان نن مکا د امن کردو لیدا رب انہو انہا ازلنا کثیرم من الناس وارب ازمان انہو انہا ازلنا من الناس او دے درگاونو گمراگری دخل گنات چاچ زما تا بزاری اکڑان دے زمان دے چاچ زمان نا فرمانی اکڑان یا گنا نیتا بخون کے میرا بان چې تم عذاب ورکا ان کې اللہ کتب پی بیاو میرا بانی کے ستا دروازیل ہوئی دی ربنا اینی ایس کاتو بی دری یا دی وازمارا وام ماستو باغا ګاندا کی جنا د فصلوالا ابراهيم عليه السلام خپلې بيبي حضرت هاجر راوسته هاجر د بادشاہ لورو وا فاغ د مهاجر د بادشاہ لورو وا د ابراهيم عليه السلام بيبي وا د اسحايل عليه السلام مور د ایبراهیم علیه السلام مشرخزاوا او وګراغه راو صلی الله علیه راو الله دی خوش بیابان کې پریدا ما کا پاغا وخت آبادا نه او چار چا بیرد مکین ورل دی د غرونو میان زه خوش بیابان دی ګټي او بنیش مر خوش ده سرالا ده ایدی ده ایدی ده ایدی ده زگا توفانی نوکی خانه کعبه پاگیشو گی راغ ده وغا پتا شوه ووا پریوته ووا پتا نلاگی ده چیزاگی بنیادو نا کمزائی که دی پتا نلاگی ده اور ابراهیم علیہ السلام دا اللہ دا راولا او معصوم دیه او دیدان که پریدان خضا بچه او بچه راوز دیدی آوازای که خود دا تو برگی تفسیر او تاریخ کی ذکر گئی چه ابراهیم علی اسلام دینا رواند چ نو دا خضا وردوی حضرت حاجران اله من دکرنا یا ابراهیم وا دا دامنگا دی خوشی بیا بانگی چادا بری خودو لیسا بیا زرون ولا ماون ولا نیسون دیدھاک فصل نیشتے او بنیشتا انسان نیشتے زبای وازی دیدھا سکوما دو گرون امیان دی خوش مل دی ماشون بچی دینا سارا ابراهيم عليه السلام پښاونه قتل بیا ورته وای اعلان ما ابراهيم لزگیا ولا ما ونو علاني تا دا مون چاز برودي دا وې جو نشتا هغه پښا بیا ورنقتل پدریم دل ورته وای الله امر کبي ابراهيم لا دردا وي دي چي دي خوشي بها بام جبريدا ابو شاول قتل يا ولا را توي دي قالت اذا لا ييون الله وذا چا لا دردا وي دي مون با الله نخراب ي خذو ربع موندان بہادر و اللہ و اللہ خز بہادر ورگلی زوی اللہ و مگرنہ خراب بئی زبا بچی خیال ساتھ محتزار اور آئے پری خلال او پر خل دیتن اللہ بیا قابلے رات لی عبادی دی اسماعیل علیہ السلام کو س زمانہ بعد عبراہیم علیہ السلام راغلے دا خزنی اواللہ تاپوس گا آئے نی پیجاند چدا پیس خار دے بیجاند سنگا دے دا آئے واتاوی دیر تکلیف دی دا کراک سمیش دے او دا سی دی او دا دی ابراہیم السلام وردوی چکاون دی راشی وردوی درشن بدلہ کا اسماعیل علیہ السلام جراہے تاپوسے ہوگا سب مل مانا ملور خزایا دای او مشر صړی راغله او داسی شکل یو هماده دا وی پتاوت تسوی به مانه د گزارې تاسو کتاب ما جوړه تکلیف دیان اسماعیل علی السلام ورته وی قالې کی به اهلیک زپ ما طلاق هاي بلار کا رضا همنداسه قوم چموږ چاته خپل تکلیف نه ښکارا کړو موږ خپل فريق تکلیف فریاد نه کوو داونی فریادو کو لار ما دویل اطلاق ورکړه الله ما پلارو ا مين غنوز البرق دمارو مصايبه د نه قائد خزانو له له خزانه دازه چ خپل مصیبت پټه داولې ځا وی الی کی او بیا ای بل وادو کو س زمانہ بعد بیا ابراهیم علی السلام راغل او دا بل خزاواله دا پوس گئی سګال له هغه دا الله <سؤال> فضل له دا الله کرم ده هر څه شته ژوند تی ریږي خپلتا ژوند ده اے ابراهیم علی السلام ورځي چخاوته راشي ورتواس درشن بدل نه او ایس وایره اسلام دې ځکلا خبره وکړه راغو ارته دا مې طلارو دا زخه چې خپل غم او درد دې ښکار کړي مخ خپل غم درد بل چا ته ښکار وکړو چې قران دې کلا জেল دا بوت یو ځل هرڅه دې ګور اوړل یو جان داني پاتش مغداه لذي خبره کولا وین کو زوګوتا يو وڑا زمګم شراه پوروا الله دې وبخي او يو پوروا ا وې ما په میشنه داني وړولي د یو وړډای ځانوب می وړډای په ما شوموا وې زم ما فلر زما دې ګرځ دې معتبر سړیو دې کې دي تر جریه مشرط باګو الله دې وبخي او دې معتبر سړیو ضرور سړیو بیا غبرای چې څنګه په ګاړي ما به دې نه کار سډیر دي کور کېشته په ما کلارته نو وې دي او واری او ځان دا نو ما گزارا کړو چلو ګوران چرایې په ما دې چې سال ما چې خار له بس وی ګزارا ما چې وساده په ما دې وچې کپڑے په ما چې کپڑے ولټول یې ارس بړي کمیس وړلو یې نو جا ووچ نو هغه ووچ او لنګ نو بیا شلوار مې وینځه کپړې بازارې ګړې او یا لونګا یو شیخ یو غشتې ما یو یې غل باط ورګا یې ما باط ورګ هغه پټ کېوا شمل زاز یې را کړ هغه بیا تاسو ورګه وې چرې شمل دې غزا ما اچاو نو یې پیال کور ابارو ته می پریو دې اختانق بلا شملا نیغا ساتی ابراهیم علیہ السلام بی بی پری او روان شو ابراهیم علیہ السلام وی ربنا اینی از گندو مندو ریدی وازمارا با ماس دو میوان اولاد لا یورد یو مرگرهو خمال دارو دولت مندو منگا مدرسا کار کو راغل امات اوی ایرانو ما بام دیلانگر که سینداد کڑیو او دی مادراساں گی او تا سویلی ندی نو نو ما او داوی که بدیتا مه نظمال اکھلی ندا نروزی ایرانو که وڑو کی جڑلی نو مور با سپای ورکی نو ما ازاگ وڑو کیم چیزا جاڑا دا داوچه سوک جاڑی رو جاڑی با ته نوینی چادو را خرچې آزادوره تاوانونه کی دا دوره با ها لنګری طالبانګي خلدګي استادګي مدرسه چليږي نو یو اداره بغیر تاونه چلي تلوي نه کله ته ما ځلې کې څه زه به تاسو ته مچاله من سره امداد وکځه کځه لزدو نو استادزان دی او د بیړای فلډر لټین خرچی دی او دادی او دای تنوی دی تمایو ائے ربنا ای بیا اس کا دم زریاتی وربزمږه تاسو نو ورکل خپل اولادلار په کاندا گی چنا د فصلوالا پدین ذکر سایز ختم باندي وربزمږه لیوکی مصالات دې پارا چې پابندی وکې نو ګردې زړونه د خلقو تای وی الہی م چې گئی دي تا تخلق زړونه او د کې نن د خلقو زړونه دار چاړ غواړي چه هران دې الله ذات کی آ یار چې واز می ورسی دې او زومړې لا لاړې او هرم کې مشپې وګړي هر چاړ غواړي دا وی لیم چه ملان گئی دې دا یا مینا گئی دې سره رزق ور گئی دې له مې ونا کاو غاج دې شکر باسي واره زبقات خپوي یې باج مګه پټاو هم باج مګه خارګو د با لا بانس شه د کاتار نه برا الحمدلله یا چوی با غماتا علال کبر سرد بڑاوالی علال کبر علا پماراد معا الحندل اللہ اللہ حبد رضی اللہ آغازات اللہ وعب علی علال کبر اسماعیل و اسحاق چوی با غماتا سرد اخریو مړيو الله الله ځامن بیا دا ورګي الله چې ورګي اخریږي ورګي ان ربي لازم یو دعا یا کینان زما قبلو کې دعا غارنو ور مزما وګړلې ما پابندیکو وګړلې منګا پابندیکو کې زما ځ او ناو ناز منګا ربنا وتکبل دعا ور اب زمګه کوم د گیو دعا زمګه ربنا ویلی ور اب زما با کنه ګماد زما مور طارت مومنان ته فار از یودری حساب ونازال ګمان مګو الله باند نه خبر داج کای ظالمان انما یو آخر هم لیاو من بے شکا روستو کئی دیگل را ہمارا دلتا چکڑو گے براو کی بائی کس ترگے موتینا مکنیر حسیم موتینا منڈے و اون کی بوی او پشاوار و لشوی سرن ددائیو اقلاع دے دو ازنے لاندے والا سشے کے دے سر والا پشا بانده وانے لایارتا دویلیم تارفوام نبوا پسکی دائی تانا ضرورن سترکو دائیو وافیدہ دوم هوا او ضرورنہ دائیو خالی ویدہ کلنا هوا این خالی یا نانی لاخلے ضرورنہ خالی ویدہ کلنا کیا مد کے بربن با ویرا پاسی ام المومنین ویزو با را پاسمه نبی علیہ السلامی او بلده بکتین شی تورو بحبت یا برا برا برا گوری وافیداتو محوام زلان دیوی خالی ویدعا کلنا وانزر امنا ساوی رو خلق تذکیر بی ایام اللہ یوم یادیم اللہ عذاب شراب شید وای وا گسان چې ظلم نکړاو و واره باز منګار وسکه منګني دیهیزه تر چې کوم دیو کوم منګ او تاګزار یو ګذر بیاو بیاو یې الله منګل الله تراګه واخراجا اخرنا الہ قریب رسول کا منګلني دیهیزه تا نو دې دا و څکابل دی هغه مونږه په افغانستان ونا تا دی رسوله او تا وی دا یمګو ځان بیا وو الله بو دوی او نن دګونو څامتم آن باندې او تاسو چې تاسو کسمونه خپلل ما کې ما لګومین زوال چې نشته تاسو نه زوال تاسو نه دل تا وی زوال نيشته ظلم چارت دی همغه او بوی او دا سدا دنیا را ودي کې بوی وسا ګاندوم وی ما ساګیل لدی نه ځلمو او شه تاسو فزایو را که سان کې چغای ظلم کړو فزانیو واکبینا لکم او سرګنجو تاسو تا که به وان نه چ سنکار ګړل کې وووال نبی م چ شنکار ګړل موږ دا کیسره و ضربنا لک من امثال بیان ګړل موږ تاسو مثالونه وقدم ګروم مکرهم اور دا کیسره دې تلویرونه ګړل تاسو دا یو داق پر سو خلاف کله یو شان کله بل شان و ایندلای مغروم الله سغا هزار د بیرن دایوا وان کان مغروم ل د ظلم ان مخفف من المصاقل رمانذا وان کان مغروم ل د ظلم الجبال تا کی زرا اوه د بیرن دایوا کیند یدا کنه ګورنا دا سلو ل تدبیرونه کوله چ غرور نه کو پرسته د پله زاه نن کوزوري هغه حق پرزه غرور نه مضبوطو د یو پر تدبیرونه کړیو انداز تدبیرونه چې غرورې جړکو واغ پرسته د پل زاه نه کوزوري اده غرور نه مضبوطو یو مطلب دا دیم دا ان په معنا د ما و امکانا مقروم لی ده ظلم از جبال نو د آتت بیرونا چچنا کدری آگ آگ دا اگه نام پشانده غرنو حق پرسته دادای آتت بیرونا اگه حق پرسته مجده کولی شا ده غرنو پشانده کولی زکالام اقبال وی هم احجارش مکن خواب سے نازک دارهن ہم جو آہن فولاد ټکرا دی موګزر خموګین خو اب نه نر بیو او چې واغ راځي نو بیا د اوس پنو د فولاد لوم سابیو وقدما ګرو ما ګرامم داګی زراته دې بیر مګرو ته بیرنده دایو وایند الله ای مغروم الله زما سزا دې بیر نه دایو و ان کانا مجرم لته ظلم الجبال نو ذریات کیرنا چې شرا کې لريو دا ینه پسند ورونو حق پرست حق پرست آسیولا کا غر حق له ولاړو زګا یو شاعر وایو وو طفل کی غریجو ګټنو بل چلے وو گیر دې شاه سوار هی میدان جنگ می تا ما شوچ په خار پو سروادي غو به سن کی وی میدان تغه شاه سوار را دان میدان تغه غا را دان گی چېغه ته اصل پاسا نو بي گئی و تبل کیا غري جو ګړنو کې بل چالي و تبل لکیا غري جو ګړنو کې بل چالي یر دین سواری میدان جنگ میں شاهر سواری میدان د دانگی اج پہاڑ بو سروانی هغه معشو بوي سوي کی جنگ میدان دا وسو غرا دانگی چاغد اصل پاسه لوبي کيو او وان کار میں مغروہن لذلم الجبال شعر قرار الله دی رحمت ای بابا یاد د نامرد ما سلام را د بغیرت ما سلام را چې رسول بیگایي د نرانو رانو فلا تا صبرن الله مغلب وادي رسولو ګمان مګو با الله خلاف کومږي زغ بلې وادي ذم بیاو وسره چلان بیا وسره وردا کړوا چې کامیابی به استاد وي الله غوا درمه تاې انا اللہ عزیزو انتقام یاکین اللہ غالب دے او بدلاغ اس دن کے غالب دے پارچا او انتقام او بدلاغ اللہ علی تقبلکار کو سوچستا خلاف گئی الله به زسر پر انزخت کی الله بے مقبلو غامونو اخت کی اتبا تین اخلاس شیر یا اماتو بادل اللہ عبدو غیر اللہ یا کیا غوره انده چې بدلو شي زما غیر د دې زما کې نه انده مقدس مکه بلل شي بل مخبره شي زکا پدیو ګناونه شي په دې عدالت نه چلیږي وسما اضا وان زانو او برز ل لله الواحد القهار او بیشمشیده ای الله تا چې اکیو زوره ورده یو دې چا دې چې دشته حازمان جو ايدي د العذاب بوحي صورت به سيار د رب زمان دا نه چې د اواز دی بوحي صورت به سيار د رب زمان ساجد چربل خاط اي غوالم خپل ګور کهم ک نار د رب زمان یو د او قهار ضرور د بارچا کمزور پہچان نه و ترى المجرمين يومئذین او وی مجرمان په دا غراس کې مقرنين عل اصفاد تر لیش یوې په زنجیرونو کې زنجیرونه به تاسو ریولي دنیا کې د سپو کار کړو حق پرسته بسې غپلیو حق پرسته ته قانزل د سپو کار کړیو نوالا بوتا زنزیرانو آجای زکا سپیتا بخلقو زنزیران چو او رفی دومیان ده شزق و غای رکیبان او آز سگانگام نگنات رسک گدارا او رفی در رکیبان ده چکو نامی آره گا ده سبوغا پارد ده فکر رسک نشکا موله و ترال مجرمین آئی ویني مجرمان په داراس کې چې تړلي شي یو اي یو د هرش یو قام د هرش ميا ته ګوري سريحه کا یو قام د هرش م الله وې خذو فغلور خذو فغلور ونيو خوزو فاغلو اونیو ایدلا توقون وردوا چویا سمال جحیم صلووا او بیای جانن تا دننا کئی سمال بیزن صلاة دن زروازا بونن زران فاسلو گووا بیا باگا زنزیرنو کی چکالای دا لباو یاو یا گزای لونو لو ای کالای او تڑا ایدلا سمع فیصل صلاح دن ضروع سبن زران فسلو گوه بیا پانت زنزرونو کی چکڑا ادای بلویلوی او تڑا ادلا دنے کئی جاننم تا دارنگ دلتا کیا موئی او وطرال مجرمین یاو میزن فی الاسواد وینی با مجرمان پا دار اسکی چتا لري شي وي په سانګير نو کې سرابيلهم من قطران ها جامين وي ها بديږي د ګورو وتا شاو او پرګړي وي مغلن لای وره ان یعزی اللہ کل نام سمک سبد د به بارہ جبلو رکی اللہ هر یو تاندا دا چګڑی اینا اللہ زریو لے صاحب یقینا اللہ زری صاحب والا هذا بلاغ للناس دا شورا د بار د رسول خلقتا ولیمذرو بی او دی پارا چې ویرول شي په دې ولیا لمو دې پارچ پوشي انما والاه واحد چې شاندار د الله د حاج دروازې کیاو اپ دې مثلا کوشي علم د دې انما هو الوه واحد ولیا ذکر ولل الباب او دی پارا چې پنوا لیا کل مندا سورت کہ اول اتا یادونه بطور تمهیدو بیا څلور زلال لفظ الالم اول الالم نه بعد ها څلور زلال لفظ الالم ها هر الالم نه بعد جدا جدا خبره اول الالم نه بعد جدال المشরিকین جاګړه المشریکینو جدال المشریکین مع الانبیاء د رم لم بعد احوال المشركين فيما بی بينهم د رم لم بعد الامثله دول الفريقين صلو رم لم بعد زجر وتخويف هذ لاق ليا واقع از ابراهيم عليه الصلاه والسلام ګوري زمنګ دې کلی کې یو مشر یو معزز هم صده و روب خان کا کار اگام موفات شوه ده او زمان گا در خمار گرده ها جی فیرر شاسیم دیانو چیم دادرون موفات شوه ده دعاو پیچه انا دا خیم و حرات نسیب کی او الله والا جنتو نور کی زمان سبی مران دی زمان زمان مانزی در درس که شریکی ابراهیم نا اگام اپریشن شوه دعاو بیچه اللہ و اللہ سیحت ورکی نور کم بیمارانی اللہ دے طول علا سیحت کامل ورکی اللہ دے جور کی زماما ما, ما, ما بیمار دے اللہ دے اغلب سیحت ورکی اللہ دے جور کی سور بیمارانی زا غید پارا دعاو بیچه اللہ و اللہ شفای کامل ورکی زبکم مشران کشران نارینا زنانا وفادشوی مسلمان قبلوان پردید دولت بار دعاو که چه اللہ و اللہ و جان دستا کی حلائد دی مرد نداو با لرگی حلائد دی علاق <تصفيق> داون ختم کی چه خلق پرک گارنون پر روز گارنون پاک دی او اللہ زمونہ آقا آمال سرگردی چه زمونہ رزاشی صل اللہ و تعالیٰ سلام بولی